Поліграфія. Поліграфія – це технічні засоби, необхідні для масового виробництва книжок, газет, журналів, плакатів та іншої друкованої продукції. Ксилографію – гравюру на дереві, яка дає змогу одержати численні однакові відбитки, винайшли китайці у 8 столітті. За цього способу вигравійовані на дерев'яній дошці слова чи малюнки покривають фарбою після чого дошку притискають до паперу чи тканини. Першодрукарі. Німець Йоганн Гутенберг, близько 1398-1468 роки, винайшов друкарський верстат, близько 1445 року. Він перший застосував розбірний шрифт, металеві літери або опуклі рельєфи літер, які легко було установити в будь-якому порядку. Набраний текст покривали фарбою, потім накладали лист паперу і затягували гвинт преса, щоб одержати чіткий відбиток. Наступники Гутенберга механізували процес друку. В 1830 році парова друкарська машина друкувала вже до тисячі відбитків за годину. Сучасна поліграфія У 1904 році американський друкар Айра Рубель винайшов офсетний друк виявивши, що фарбу з друкарської пластини можна перенести на гумовий валик, а з нього на папір. У 1930 році цей метод було скомбіновано з растровим друком – одержанням зображення з крихітних крапок. Завдяки растровому друку чотирма основними фарбами з'явилась можливість тиражувати кольорове зображення. Сьогодні багато видань набираються і макетуються на комп'ютерах а готовий оригінал-макет роздруковується за допомогою лазерних принтерів. Естампи Художники графіки користуються двома методами друкозображень – високим і глибоким друком. Високий друк використовується при виготовленні відбитків або естампів з гравюр на дереві чи лінолеумі. Фарба переноситься на папір з опуклих місць зображення – Глибокий друк застосовується при виготовленні відбитків з гравюр, виконаних на полірованих металевих дошках. На відміну від першого методу, фарба вноситься у заглибини дошки. Насиченість кольору залежить від глибини вигравіваних ліній. Ілюстрації Кольоровий овсетний друк Зображення переносять на гумове покриття чотирьох циліндрів за числом основних кольорів – жовтий, пурпуровий, голубий і чорний. Зображення кожного кольору послідовно переноситься на папір, і в результаті їх поєднання виникає повноцінний кольоровий відбиток. Шовкографія по суті являє собою різновид трафарету. Зображення наноситься спеціальним лаком на дрібновічкову, шовкову, нейлонову чи мідну сітку і під час друку фарба протискується тільки через 6 вічка. Шовкографію застосовують для друкування на тканині, папері та інших матеріалах, зокрема і на компакт-дисках. З появою друкарського верстата Гутенберга з'явилась можливість тиражувати і поширювати книжки у великих кількостях. У міру вдосконалення друкарського процесу Книжок випускалось дедалі більше. Вони ставали дешевшими і доступнішими. А поліграфічні машини, винайдені в 19 столітті, здійснили цілу революцію в книгодрукуванні.